Od faksa, od faksa, do faksa. Do faksa. U ovaj tjednoj emisiji Internet Radija Srijem od faksa do faksa razgovarali smo sa profesorom Markovićom, pročelnikom na odjelu za kemiju u osiku i s predstavnikom studenata gospodinom Živkovićem. Dobar dan slušateljima Internet Radija Srijem. Na početku smo još jednog izdanja emisije od faksa do faksa. Danas razgovaramo sa gospodinom Berislavom Markovićem, pročelnikom odjela za kemiju. Dobar dan, gospodine. Dobar dan, dobrodošli na odjel za kemiju. Možete li ukratko slušateljima predstaviti svoju dosadašnju akademsku i profesionalnu karijeru, kako ste došli do pročelnika? E sad, ukratko, malo zbog godina, malo zbog života, ima dosta toga. Uglavnom, ja sam sada u zvanju izvan jednog profesora, pročelnika odjela za kemiju. Diplomirao sam davno u prošlom tisućljeću kemiju na priroslovnom matematikskom fakultetu u Zagrebu. Radio sam kratko vrijeme tamo kao asistent, onda sam radio nekoliko godina na Ruđeru Boškoviću i onda sam kao dobitnik Fulbert, to je stipendije otišao na Kolumbija sveučilište u New York Na deset mjeseci, tih deset mjeseci se pretvorilo u 11 godina. Dakle, 11 godina sam bio u Sjedinjom američkim državama, od toga šest godina na Kolumbiji a pet godina u jednoj velikoj međunarodnoj kompaniji. Zatim zbog mnogih razloga obiteljskih i poslovnih i svakakvih sam se vratio u Hrvatsku dvije i treće. I nakon dvije godine što sam radio u industriji u Kromosu kao voditelj istraživanja i razvoja, došao sam u Osijek, odnosno zaposlio sam se u Osijek prvo kao vanjski predavač godinu dana, a od pet sam stalno zaposlen na odjelu za kemiju koji je tada i osnovan i uz pokojnog profesora SAK Bosnara sam vodio kao zamjenik, prvo kao pomoćnik, onda kao zamjenik u jednom mandatu i kao pročevnik, a sada opet kao pročevnik od prije dve godine vodio odjel za kemiju, brinuo se za razvoj i tako dalje. Evo ja ću odmah krenuti s malo težim pitanjem. Koje je vaše mišljenje o iseljavanju mladih obrazovanih ljudi? Koliko je jedan kemičar ima zapravo prilika za posao u Hrvatskoj kada jednom završi studij? E sad, ovo je složeno pitanje i pitanje koje se stalno sluša na, na televiziji i radio, na svugdje se svaki dan priča o tome. A, o iseljavanju mladih obrazovanih ljudi, Prostite. Prilike za kemičara u Hrvatskoj, nažalost, nema puno, jer mnoge tvrtke zadnjih desetljeća su ili smanjile svoje kapacitete u, tom, u toj djelatnosti ili više ne postoje. A iseljavanje, ja mislim da iseljavanje je sasvim normalna stvar. <kuh> ja sam bio 11 godina u Americi, ali se nisam tamo ostao. rekao sam već iz mnogih razloga. Ali um, ja ne znam koliko je to, to iseljavanje baš, jer znam da sam slušao neki dan na televiziji da u vrtićima Osjećkim nikad nije bilo toliko djece upisane ove godine. A svi kažu da se broj djece smanjuje. E sad ne znam da li je to novinarska priča koja se vrti, vrti, svakako da ljudi odlaze, ali prije su odlazili, tako da... Mi trebamo puno poduzeti da ih zadržimo, ali smo, moramo biti svjesni da nikad nećemo uspjeti zadržati sve ljude. Da li je to možda ipak slavonska priča? Pa ne znam, priča se o cijeloj Hrvatskoj, jel? ali da, da od svuda odlaze, prvenstveno iz Slavonije, ali ja mislim da u današnjem svijetu će uvijek mladi obrazovani ljudi odlaziti, ali isto tako treba naravno stvoriti uvjete da neki mogu i ostati ili da se neki mogu vratiti, jel? znači postoje načini kako se to može napraviti. U posljednje vrijeme sve su češti zahtjevi za promjenama u obrazovanju poput bolončkog procesa. Može li vaš odjel učiniti više da se bolje nosi sa stalnim promjenama u obrazovanju ili je ili već dobro drži korak s time? Pa naš odjel, ja mislim da dobro drži, ne bi se chtio tu sam sebi hvala spijeve pjevati, naravno svi su ovaj, zaslužni za to. E, Bojonski proces, e, osnivanje odjela i uvođenje Bolonje u naše visoko školstvo u Hrvatskoj se otprilike poklopilo. Tako da dvije i pet kad je osnovan odjel smo mi e, radili te nove <clears throat> programe <clears throat> po Bolonji, e, takozvane. I od početka je tu bilo upita, ja sam u početku, ja sam od uvijek bio protivnik nekakvog slijepog držanja nekakvih pravila. Sad se više i više ima zagovornika i u Hrvatskoj da te studijske programe koji su po bolonskom procesu napravljali treba mijenjati i prilagođavati, a ne samo smanjivati. Znači, odjel je tu prisutan, evo sad upravo smo uveli i dobili nekakav no, no, do, novi studijski smjer. Pokušali smo sa nekakvim novim stud, načinim studija, nažalost naša administracija nije to bila baš nismo se uklapali u neke tablice, ali mora se malo po malo raditi. Ali ne držati se slijepo i reći Bolonja propisuje. To nije istina. Treba se ostaviti vremena zapravo da, da se dogode te promjene, ne pri nego što se uopće išta poduzme, donositi nove stvari, nove promjene iz ove zakone. Tako je, to vrijedi i za kompletnu tu nekakvu reformu školstva visokog, osnovnog, srednje školstva, o kojoj svaki čas čujemo kuriku, kurikularna ovaj, reforma i slične stvari. Znači, ja ne kažem, nešto novo se može isprobati, ali ne smije se na silu, osim toga mi smo svi školovani po tako austrougarskom modelu i uspjeli smo, što nam fali. Koliko je, kada smo već kod toga, obrazovanje naklonjeno mogućim budućim kemičarima, koliko je kemija zastupljena kao znanost u osnovnoj i srednjoj školi? Da li ste tu zadovoljni? Naravno, kao kemičar i kao zastupni svoje struke, naravno da nisam. Zadovoljan, imali smo jedan veliki projekt sa kolegama iz Splita, razvoj novih studijskih programa, baš pogotovo za nastavnike, odnosno profesore kemije, ne samo kemije nego i prirodnih znanosti i informatike. Dakle, satnica, ja sad to ne pratim strikno, ali znam da je satnica takva kako je, da djecu neće se više opterećivati, međutim, isto tako ovdje i osobama, mi se trudimo na našem odjelu, pogotovo da naši ljudi, naši studenti koji završe, jer mi imamo i nastavnički smjer, da budu kvalitetni nastavnici danas sutra. I kao takvi, ako je kvalitetan nastavnik dođao u, u osnovnu školu, u srednju školu, koliko god malo sati ta nastava bila, uspjeće zainteresirati djecu za tu znanost koju predaje. A ne učenje na pametu među debelim zidovima i malim prozorima. Tako je, pogotovo kemija i ostale prirodne znanosti gdje kroz vrlo jednostavne eksperimente koji se mogu izvesti sa vrlo malim sredstvima, samo sad malo dobre volje, možeš djeci otvoriti oči i zainteresirati ih za mnoge stvari, a onda naravno treba i nešto i naučiti, to moramo biti svjesni. Sve su češće primjetbe nastavnika visokih učilišta na razinu znanja, s kojom su studenti jedanput na nastavi kod vas? Što bi se tu još moglo promijeniti? Što bi se tu moglo nekako spasiti ono što nije bilo dobro u osnovnoj školi? To je pitanje te kurikularne reforme i, i sličnih stvari. Mi pokušavamo u zadnje vrijeme se tvrditi da naše obrazovanje osnovno i srednje školstvo ne valja i da ga treba mijenjati. Ja uvijek na takvim sastancima, u takvim raspravama pitam, a dobro, a šta onda mi znamo, koji smo prošli baš taj nevaljali sustav. Ko smo mi da možemo reći to ne valja, ako sam ja iz tog sustava izašao. U svakom slučaju modernizacija, uvođenje informatike, informacijskih sredstava dalje to sve štima i to se mora raditi. Jel? Ali mijenjati suštinu nekakvog učenja, ne znam, evo, po meni jedan od problema u, srednjo, u osnovi i srednjim školama je devalvacija ocjenjivanja. Vi imate 90% učenika sa prosekom 5.0. U moje vrijeme niko u cijeloj gimnaziji nije imao prosjek 5.0, jer bi ga bilo sram, ne? A, a rijetki su prolazili sa odličnim. Mi koji smo prolazili sa vrlo dobrim ili neki koji su su sa dobrim su bili dobri đaci. A danas postoji čini mi se samo ono ili ne znaš ništa pa si jedan ili nešto znaš onda si pet. I onda svi imaju prosjeke i ovi u, u osnovnim školama jer moraju imati dobre prosjeke za upis u gimnazije srednje škole. A ovi srednje škole onda ovaj, imaju sve isto zapravo pet, pet. ako prosjeki nije petnula teško je naći neki pošten, poštenu srednju pa poslije pošteni fakultet. To, točno tako, točno tako. A onda nastavnici idu naravno manje manjeg potpora umjesto da, da kažu ovaj, stvarno ti znaš za tri ti, si, ti dobiš tri ne onda u koju ću školu onda moći ići ako mi date tri pa onda se tako malo popušta i malo popušta Sad postoji za upis u, u, u sredn, ove na fakultete ta državna matura, gdje isto sad kriteriji su bili, imate dvije razine te tih obveznih izbornih predmeta. Mi smo prošle godine ili pretprošle godine, prošle godine podignuli razinu matematike na višu razinu, na onu takozvani A razinu, do sada smo imali B razinu. Ove godine smo imali puno manje prijavljenih, odnosno na tim upisnim listama. Da li je to bilo zbog te matematike ili nije, ne znam. Ali opet se išlo linijom manjeg otpora kad je počela državna matura, pa, je, pa se reklo, ajmo svi staviti onu nižu razinu, jer inače nećemo imati studenata. Iako je bilo rečeno viša razina je gimnazijska razina, odnosno za upise na fakultete. I onda to sve ti kriteriji se ruše, i onda naravno da i kvaliteta nije takva kako može biti. Koji aspekti djelovanja vaše institucije su narazvijeni, a koji su možda u problemima? Gdje tu ima mjesta za promjene? Što biste još tu mijenjali? E, čujte, uvijek, uvijek treba mijenjati, uvijek treba napredovati, uvijek treba razvijati, e, to je jasno. E, mi smo počeli kao odjel za kemiju, još u prostorima filozofskog fakulteta, znači u nikak, nikakim prostorima. Onda smo bili nekoliko godina u prostorima koje sada koristi pre, prekrambeno tehnološki fakultet u tvrđi, gdje smo imali vrlo lijepo uređene, ali male prostorije. Sad smo u kampusu gdje imamo jednu i poletažu i prostorni uvjeti su puno bolji nego što su bili, ali s porastom broja studenata, s porastom broja nastavnika, sa porastom in, raznih interesa i izbornih kolegija. Naravno da postoji uvijek potreba za uh, prostornim i personalnim uh, razvojem. Uh, ja bih rekao da Odjel za kemiju po svemu na cijelom Osječnom sveučilištu spada među, među najjače uh, uh, sastavnice po znanstvenoj, znanstvenom doprinosu, a ako se gleda zadnjih nekoliko godina, mi imamo i po nekoliko radova godišnje i to ovih u Current contentsu ili Web of Science radova, dakle u vrlo dobrim časopisima, nekoliko radova po zaposleniku, što nas stavlja na vrlo visoke. Drugi kriterij kvalitete bi rekao zapošljivost naših studenata. Koliko ja znam, veliki broj naših studenata odnosno gotovo nitko nije bez posla. Dakle, i kad smo imali samo nastavnički smjer i naši diplomirani nastavnici su se zapostlili, evo neki u Saponiji, neki u Vodovodu, u Zavodu za javno zdravstvo, a neki, hvala Bogu, i u školama. Dakle, proizvodimo pod navodnicima kvalitetnu, kvalitetne studente. I nakon svega toga, dali ste u skladu sa evropskim odjelima i fakultetima ili zaostajete? A čujte, evo upravo pred mjesec i pol dana sam bio u Salernu na sveučilištu Solerno u okviru Erasmus programa. Dakle što se tiče ovih uvjeta, prostora, instrumentacije, veličine laboratorija, naravno da tu smo suvremeni, ali naravno da zaostajemo za nekakvom razvijenom Europom. Vjerojatno smo razvijeni i od nekih drugih zemalja izvan Europe. Međutim, to se može dobro dosta toga nadoknaditi dobrom voljom sa naprav ne morate imati sve fantastično i sve moguće instrumente ovoga svijeta da naučite studente puno toga. Osim toga postoji nešto što se zove suradnja, mi surađujemo dosta sa zagrebačim PMF-om, sa fakultetom kemijskog inženjerstva u Zagrebu, sa drugim sastavnicama u Osijeku, sa institutom Ruđar Bošković. Dakle, ne možete imati sve, vjerovito lijepo, ali ne možete imati sve, a morate se onda snaći i možete se snaći. Što se tiče Razmus programa, kakva je situacija, koliko su studenti zainteresirani aktivni u tome, koliko stranih profesora možda dolazi na vaš odjel? Što se tiče stranih profesora, do sada nije bio nitko u sklopu Razmusa, odnosno bili su neki kraći posjeti. Da, bili su, bili su, bili su iz Turske kraći posjeti iz Mađarske. Što se tiče studenata Erasmus, zadnjih godina se malo jača, imamo nekoliko studenata koji su otišli na Erasmus, kroz Erasmus je bilo veliki problem s mala sredstva. Ja se sjećam da su ta sredstva prije par godina bila oko 200 eura mjesečno, za 200 eura u mjesečno u nijednoj Evropskoj državi ne možete živjeti dva, tri dana, a kamoli mjesec dana. Sad su ta sredstva nešto jača i sve više studenata se tu javlja, a im postoji nešto što, što se zove IAST, to je International Association of Students of Science Technology Students. Dakle, preko IAST programa imamo iz čitavog svijeta i svake godine evo upravo za mjesec dana bi trebalo doći jedan student iz Argentine, drugi Argentinac, bio je već jedan argentinac, jedan brazilac, uh, jedan japanac je bio, svake godine netko tu, a i naši studenti bili su u Portugalu, u Švedskoj, dakle svaki, svake godine jedan do dva studenta je tamo. Naravno bilo bi lijepo da još više se ta suradnja razvija. Možete li našim slušateljima reći više o natjecanjima možda na kojima je bio vaš odjel, kakve tu uspjehe postižete, ima neka imena, da biste voljeli spomenuti kako vaš odjel promovira znanost među mladima, među studentima? E sad, natjecanja ne znam baš jer fakulteti nemaju natjecanja, nego srednje škole, ali smo bili posredno uh, u pleteni u natjecanja, državna natjecanja, odnosno čak i kemijsku olimpijadu, jer nekoliko srednjoškolaca iz osječkih srednjih škola su bi odlazili na kemijsku olimpijadu. Pri tome smo u suradnju sa njihovim nastavnicima pomagali na taj način da su ti ta djeca srednjoškolci dolazili u naše laboratorije i dok su naši studenti radili određene vježbe, asistent je i sa tim srednjoškolcima radio e, i pripremao ih na, na natjecanja i znam da je ne znam, jedan dečko bio treći na, olimpi, na olimpijadi. Jer su obično, obično su većina iz Zagreba i nekih tih škola karakteristika to je bilo nakon dugo vremena da je netko iz Osijeka bio na kemijskoj olimpijadi. Recite mi nešto o vašim projektima, kao što je bio evo, nanosens projekt Čemu se tu radilo, kakve nove projekte imate? Dakle, ovako, NanoSense je jedan od takozvanih HRZZ projekata Hrvatske zaklade za znanost. Dakle, Hrvatska zaklada za znanost daje te nekoliko vrsta projekata. HRZ, ovaj konkretni NanoSense projekt je bio trogodišnji projekt, nažalost, pokojnog profesora Milana Sak Bosnara, u iznosu od nekakih 750 tisuća kuna i uključivao je razvoj potencijometrijskih senzora uz korištenje nanomaterijala. Unutar tog projekta imali smo jednog, jednog doktoranda koji je kolegica uspješno doktorirala pri nekoliko mjeseci. Objavljeno je niz, ja mislim, 7-8 radova, raz, raz, veliki broj predavanja. Sad trenutno imamo isto takav HRZEO projekt od prošle godine. Voditelj je profesor, iznaniji profesor dr. Igor Đerđ, Uh, taj projekt je nešto čak i jači ovaj, uh, po, po svoti, uh, nekako oko, oko milijon kuna na četiri godine i radi se o razvoju novih materijala, uh, takozvanih feromagnetskih materijala. Uh, isto tako, Odjel za kemiju je član uh, Znanstvenog centra izvrsnosti, Uh, u Hrvatskoj postoji nekoliko znanstvenih centara izvrsnosti, je, jedan uh, je IN u Osijeku, uh, to je znanstveni centar izvrsnosti za personaliziranu brigu o zdravlju i u, jedini, u jednoj od jedinica tog centra sudjeluje uz medicinski fakultet i poljoprivredni fakultet sa učilišta u Osijeku i Odjel za kemiju. I tu se radi na, na, na projektima kako poboljšati kroz hranu, poboljšati znan, ovaj, zdravlje ljudi, to je vrlo interesantno područje. Koji je vaš stav o gmo -u? Moj stav, osobni stav o gmo da se priča da će ljudi dobiti škrge od, od uh, jedući GMO. GMO, uh, na, uh, na žalost ili na sreću, još nitko ne razumije. Na, nema soje na svijetu koja nije GMO. Svi znamo da soja se koristi i kod nas. Uh, da li ima prednosti ili mana, pa... Ima svojih mana, ali zahvaljujući GMO-u možemo reći da je dobar dio svijeta, nije gladan i ne umire od gladi. I, mora se i to gledati. Dakle, ništa nije savršeno i ono, kako amerikanci kažu, cost benefit analysis, odnosno da li više im prouzročiš štete ili koristi. I onda odvagati, mogli bi ići u nedogled od naših mobitela, zračenja, razno raznih, Uh, da li imaš više koristi ili, ili štete, tako da i taj GMO je isto tako. I za kraj, da li imate neku poruku kako se može približiti kem i mladim ljudima, kako potaknuti ljubav prema znanosti, je li pak ovo jedan od onih famoznih predmeta koji prekasno zavolimo i shvatimo da smo mogli na njima više raditi, da li bi možda bolji bio individualni pristup s učenicima? Za individualni pristup bi bilo idealno, ali za to trebate imati puno ljudi, dakle, to je, to, to je gotovo nemoguće. Ali što se tiče prirodnih znanosti i konkretno odjela za kemiju, svake godine mi pokušavamo, budući da mi i naši, naši ovaj, zaposlenici imaju malu djecu u su po vrtićima pa po školama, zainteresiramo i dovodimo grupe, čak smo imali prošle pet, prošle godine i vrtičke, vrtičku djecu koje su išli u labose i naravno studenti i asistenti su izvodili nekakve zgodne pokuse koji su njima bili interesantni i nekako je nešto se dimilo, pušilo, promjenjalo boju, znači ni im se objašnjavala kemija. U ostoj školi, dakle imamo uh, festival znanosti koji je na području cijele Hrvatske, to je jedan način, ali treba... Uh, kroz nevake filmove, preko interneta, a najbolje je ovako kad iz lokalne zajednice, iz Osijeka ili iz Vukovara smo imali razrede, dođu pa onda se promuvaju ono što kažu oni po našim labosima i vide nešto i onda mogu vidjeti nešto interesantno. I to bi bio najbolji način. Imate li još nešto poručiti da nismo spomenuli, uhvatili razgovorom? Pa bilo bi puno toga, ali to bi trajalo cijelu vječnost. U svakom slučaju, mislim da naša znanost i naše visoko školstvo je kvalitetno. Uvijek može biti bolje, ali ako kažem da ne valja, onda pljujem sam po sebi jer ja sam, svi smo mi završili to, ta naše visoko školstvo. Znači sami, sami ne valjamo. Treba u osnovnim i srednjim školama zapošljavati, imati ljude koji rade s entuzijazmom, Naravno, to je opet vezano uz plaće i sve te, sve te priče, ali ja uvijek kažem da nije bilo moje profesorice iz osnovne škole koja mi je valda približila tu kemiju. Ja ne bih vjerojatno nikad završio na, na, na, na kemiju. Od osnovne škole, sedmog razda, meni je to postalo interesantno, onda doma nešto mučkaš da pališ, digneš u zrak a, i, i tako završiš ovaj, studirajući kemiju, bavit će se kemijom čitav život. Prof. Marković, hvala vam puno na vašem vremenu. U ime slušatelja, od faksa do faksa, lijep pozdrav. E, hvala vama i još jedan uživajte u životu u kemiji. Za emisiju od faksa do faksa, za internet Radio Srijem, razgovarali smo sa predstavnikom studenata na Odjelu za kemiju, Pavom Živkovićem. Dobar dan. E, dobar dan, hvala vam što ste došli na naš faks i što ste nam evo pružili priliku da vam se ukratko predstavim. Da vas prvo pitam, kako ste vi izabrali vaš studij, kada ste saznali što želite, koje su vam želje bile nakon srednje škole, popišite nam vaš put. Pa evo, uh, moj put o okay, kemije je poprilično zanimljiva priča, budući da u srednjoj školi većina nas i nema nekakvu jasnu viziju što ćemo, gdje ćemo biti, kako ćemo se naći, nekako se samo nekakve zabave bile na umu, pa tako i meni nisam znao ni što ću, ni gdje ću, sve me nešto pomalo zanimalo, i matematika, i fizika, i kemija, no međutim, jedna prijateljica je u to vrijeme upisivala kemiju, a mi smo od četvrtog raza osnove zajedno, i ona rekla, hajdeš sa mnom na kemiju, Jete, ja sam upisao kemiju zajedno s njom, međutim, kemiju nisam baš toliko ni volio do druge godine faksa, kak sam se onda baš zaljubio kemiju, sad mislim, ne vidim ništa drugo što mi se mogao baviti u životu osim sa kemijom kojim se projektima sada bavite i kroz koje ste projekte sve prošli tijekom studija? Pa evo, nedavno smo se bavili znači, organizacijom i odlaskom na simpoziju studenta kemičara koji se održavao na zagrebačkom PMF-u, a sada je trenutno Bruco Šijada, to je vrlo popularno, i odlazak na Interliber, kao što je pročelnik spomenuo, jer bavili smo se i raznim projektima kojima smo željeli približiti kemiju mladima, također tu je smotrasve učilišta, Božićna radionica, dani otvorenih vrata gdje smo zbilja dali sve od sebe da privučemo mlade ljude i da im pogažemo koliko kemija može biti zanimljiva. Jel često u srednjim i osnovim školama dosta to bude dosadnikao i nabaca se puno stvari koje morate naučiti, ali nemate nekakav zanimljiv pristup svemu tome. Što se može učiniti da se poboljšaju uvjeti studiranja u Hrvatskoj? Pa nemam baš nekakav konkretan uh, prijedlog, ali mislim, uvijeti studiranja nisu baš nešto previše optimalni, ali nisu na, ni tako loši, zbilja nije ni toliko skupu život, ovisi kako gdje u kojem gradu, ali mislim da svatko može pronaći nešto za sebe, ali naravno kao i u svakom segmentu, tako i u studiranju, nalazimo na određene probleme, probleme koji se jel, uh, rješavaju kako na ih nalazimo, tako da zbilja problema ima, uvijek će ih i biti, ne postoji ništa što nema problema, ali to se vrlo brzo, vrlo to rješava i tako da ne možete se požaliti da je nešto preteško i da nisu baš nešto dobri uvjeti. Koliko ste se osjećali spremno za ovaj studij, koliko vas je školovanje pripremilo na njega, smatrate li da vas je vaš fakultet dobro pripremio možda za tržište rada, sada ste pri kraju studija, na što vam se studenti žale kao njihovim predstavniku, čega se plaše? Pa evo, od srednje škole ja sam završio gimnaziju u Vinkovcima, zbilja srednjoškolski program je jako opširan i dosta je e, zatrpan, ali tamo zbilja naru, naučite širok spektar za, e, onda pa sam rekao da sam razmišljao znači matematike, kemije, ali zbilja e, srednjoškolski programe dosta pripremio za studij kemije. Sad ne znam kako je sa ostalim granama, ali bila za studij kemije je dovoljno ono što se u srednjoj školi prođe. Odjel za kemiju, za tržište rada je, mislim da, dosta dobro priprema, budući da svi koji završe kemiju evo, nisu nezaposleni, svi vrlo brzo pronađu nekakav nekakav posao, ali osim toga imamo i dva smjera, znači nastavnički i istraživački, sad ovisno u kojem se području nađete, tako su studenti. Mislim da svatko ko završi kemiju bez problema može predati u bilo koje je srednjoj školi, a sad ovisi vođenju nekakvih projekata, svi smo tu nešto manje, manje više uspješni ili neuspješni, ali mislim da se svi možemo nakon završenog studija keme jako dobro snaći u bilo kakvom poslu. Što biste savjetovali budućim studentima pri izboru fakulteta? Zašto izabrati i vaš ako su zainteresirani? Koje kriterije bi trebali zadovoljiti prije nego što se upišu? Evo, kao što sam rekao, naj, najvažnije je imati nekakvu jasnu viziju što želite biti, što želite postići u životu. I nekako kad imate jasan cilj, onda znate gdje morate ići, čemu morate težiti i vrlo je onda jednostavno zašto izabrati naš fakultet, ukoliko volite kemiju, ukoliko volite eksperimentirati, ukoliko volite i zanimljivo je taj pristup znanosti sa eksperimentalne strane, onda je vrlo jednostavno. S druge strane, mi smo jedan manji fakultet, znači gdje ima dosta manje i profesora, manje ljudi, vrlo brzo se svi upoznamo i vrlo brzo to je jedna onako prijateljska obiteljska atmosfera što bi se reklo, tako da zbilja nije nikakav problem niti studirati niti završiti. Rekli ste da vam se prava ljuba prema kemiji tek u drugoj, drugoj godini studija javila. Kako dalje pronalazite motivaciju? Što vas još tjera naprijed u studiranju? Pa, motivaciju je jako teško pronaći, ona je kao u da bi bila učinkovita, morate se s njom baviti svaki dan. Prije svega, meni su motivi bili ljudi koji su uspjeli ili jednog li čovjeka koji je uspio, onda shvatite da je moguće, da ja mogu živjeti svoj san, mogu napredovati mogu postići ono što želim u životu, a svakako tu je i sudjelovanje na projektima, ona jedan mali, malo zadovoljstvo kad otkrijete nešto novo, kad uspijete nešto. To su bile svakodnevne male stvari koje vas na neki način motiviraju. I zatim sudjelovanje na simpozijima, na određenim skupovima, gdje vi zapravo vidite ljude koji se bave s tim i vidite da su uspješni. U tome to vam nekako zapečati sudbinu, da onda ono pomislite da to je to, ja se s tim želim baviti cijeli život. Što vam je na studiju do sad bilo najteže? Kako ste se nosili s onim danima, kad nismo baš puni energije i nešto optimistični. Što ste naučili pri kontaktu s kolegima? Pa evo, ako studij zna biti dosta naporan težak, to je prvenstveno zato što je raspored gust i onda bude predavljanje od 8 do 8 pa morate i učiti kad dođete kući. Ali mislim, s ovim daima kad baš nismo optimistični, puni energije, ja sam uvijek ostavio, nisam radio, ništa radio, jer zna se desi, da uzmete knjigu učiti, onda dva sata gledate praznu stranicu, ništa ne zapamtite, onda je bolje ostaviti sve po stranima, malo se posvetiti sebi, pronaći nekakvu motivaciju onda prijuči onda pono, jel, prionuti naučenje, a stvarno, od kolega sam naučio jako puno i vjerujem da nikad ne bih bio sad gdje jesam, da nije bilo njih, oni su bili ta svakodnevna motivacija, jel, ponekad kad imate san, znaju ljudi doći reći, pa ti to ne možeš uspjeti, ne možeš u tome, znaju vam nekako ruši taj san, ali ako načete dobre prijatelje, dobre kolege koji vjeruju u vas, koji vidi to što vi vidite, onda je zbilja vro lako uspjeti s e, čim god da se, s e, čim god da se susretnete u životu koliko ste zadovoljni s profesorima, postoji li neki profesor da je možda ostavio neki poseban dojam na, na vas? Pa zbilja ima jako puno profesora kojima se sretnemo na odjel za kemiju, pa evo, mislim da su svi ostavili jedan velik trag na nama i trudili su uvijek prenijeti neko znanje, a tu bi želio izdvojiti jel profesora Milana Sagbos, naravno profesora koji mislim koliko god da pitate koji se sredo s tim čovjekom reći da je on ostaje velik trag na njemu, jer seđam se prvog odnog predavanja kad je ušao, svojim stalom pozdravio studente, rekao je zaljubite se u kemiju. Imao čovjek 70 godina, jo pun optimizma uvijek dolazio na posao. Kad vidite nekog takvog s entuzijazmom u 70. godini još uvijek sa smješkom ide na posao i kaže zaljubite se u kemiji, radite ono što volite, tada je zbilja vrlo lako pronaći i neku osobnu motivaciju i zadovoljstvo u tom što radite. Zatim tu je pročelnik koji uvijek trudio, je, jel, taj jedan drugi e, pristup nam pokazati, jel, i s tim što ima e, i projekte, jel, predavaju u Americi i tako, pa nam može donijeti ta nekakva saznanja sa, izvana, jel, a uvijek je rečeno, družite se s onim koji rade ono što bi vi želi raditi na Razine ako to vi želite raditi, pa bi tu izdvojio i docent Aleksandra Sečenja, koji je moj trenutno osobni mentor za diplomski, za diplomski rad, a i izvadni profesor dr. Igor Đerć, koji evo, vodi vrlo važan projekt. Tako da. Što biste voljeli mijenjati na vašem fakultetu? Ideli li studiju u dobrom smjeru? Pa znate, kao i svaka druga ustana, tako i mi prolazimo na nekakve probleme, nekakve nesuglasice, ali kako dolazi tako to i rješavamo step by step, što bi se reklo, ali mislim da sasa studij ide u stvarno dobrom smjeru, ali trebalo bi još malo više poraditi na tom nekakom pristupu studentima, pristupu srednjoškolcima im kemiju nekako pokazati kao vrlo zanimljivu i vrlo pristopačnu znanosti i na način na koji se sve može zaljubiti u kemiju, ali mislim da je tu jako dobro da se uključimo mi studenti koji imamo jako dobra iskustva s kemijom i na taj način ih malo više potaknuti da se zaljube u kemiju. Postoji li neka pitanja na koja sada imate odgovora a voljeli biste da je taj odgovor došao nešto ranije? Pa naravno da ja imam, uvijek imamo, ali kao što sam rekao da Jednom kad shvatite u životu sve moguće, da možete živjeti svoj san, onda je bilo lako postići što god želite. Volio bih da sam to naučio puno, puno ranije u životu, da je moguće živjeti svoj san, da je moguće ići od problema do problema s nekakvim entuzijazmom u nadi da ga možemo riješiti i imati puno samopouzdanja u sebe. I... I kako bi po vama dalašnji trebali izabrati svoj studij? Pa kao što sam rekao da je najpotrebnije imati jasnu viziju. Ako imate nekakav jasan cilj kojim želite ići, vrlo jasno kojim sredstvima i na koji način i kojim putem treba te ići. Tako da oni koji nemaju, bilo bi jako lijepo da vrlo brzo pronađu nekakav svoju jasnu viziju, što žele biti, s čim se žele baviti i onda se samo tom posvijetiti. Jako je teško kad jednom u životu odlučite ne, to nije za mene, ja se ipak tu ne vidim krenicu iz početka, uvijek je lakše ako odmah znate gdje želite ići i onda samo u tom smjeru raditi i onda stvarno nema nekakvog prepreke da uspijete. Što mislite da ćete još dugo pamtiti iz vaših fakultetskih dana? Koji su vam planovi za budućnost? Pa evo, što ću najduže pamiti, to su vjerojatno ovi razgovori i druženje sa kolegama, brojne kave na kojima smo razmanjivali brojne teme i svakako su tu i brojni izlasci i brojna druženja koja će se još jako dugo prepričavati i pamtiti i Ovdje je jedna jako prijateljska atmosfera i svi smo svi jako dobri i svi se družimo i to je ono što se najviše pamti. Naravno tu je i gradivo koje naučimo, projekti koje odradimo, ta nekakva mala zadovoljstva koja, vas, koja nas vode naprijed u životu, ali uvijek ćemo opet pamtiti te nekakve prijatelje koje smo stekli. takvom studija. Gospodine Živković, hvala vam puno na vašem vremenu, pozdravljam vas u ime slušatelja emisije od faksa do faksa. Hvala vama također što ste nas posjetili. Za emisiju od faksa do faksa, Sanja Beneć, potaže od radio Robert Pavelić. Lijep pozdrav. Emisija je sufinansirana sredstvima Fonda za poticanje pluralizma i raznovrsnosti elektroničkih medija.